בעזרת השם נדבח, ספר ליקוטי תפילות, תפילה כ"א, מיוסד על תורה כ"א בליקוטי מוהר"ן. קולי אל אדוני אזעק, קולי אל אדוני אתחנן. קולי אל אדוני ואצעקה, קולי אל אדוני ואזין אליי. מבית אנשאל שבעתי, שמעת קולי, ותבו שבעתי אליך, אליכל קודשך. קולי שמעת אל תעלם אוזנך לרווחתי לשוועתי. שמע אדוני קולי אקרא וכונני וענני, שוועתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות. ריבונו של עולם שומע קול שבעת עמו ישראל בהחמים. חוס וכוננו ואחרם עלינו, ואהיה בעזרנו ואכן לבבינו שנזרוק ונצעוק אליך באמת עד שתעננו. נשבע ותאמר הנני, ויהיה קול צעקתנו הולך וחזק מאוד. ולא ניתן דומי לחץ שתחוננו, ותאזין קולנו, ותקשיב שבעתנו. ותרחם עלינו בהחמך, ונזכה לגלות, ולהאיר ולהוליד המוחים הקדושים הנעלמים עכשיו מאיתנו, בעוונותינו, בהיעלם גדול ובהסתרה גדולה. עד אשר בעוונותינו, אין לנו עתה שום דעת להכיר אותך ולעבוד אותך באמת. ואין אנו זוכים לחדש דבר בתורה הקדושה באמת לאמיתו. ריבונו של עולם, לפניך נגלו כל תעלומות, ואתה יודע את לבבינו, כי אנו רחוקים ממך עכשיו כל כך, עד אשר כיסת כלימה פנינו, ואנו בושים לשאול ולבקש ממך זאת, שתגלה לנו תעלומות ונסתרות שבתורה, כי אין אנו יודעים על מה לבקש קודם, כי עדיין לא התחלנו לתאר ולקדש עצמנו כלל. אבל אתה יודע הגודל יקרא את קדושת נשמותינו בשורשינו, כי אתה בחרת בנו מכל העמים, וקראת אותנו עם קדוש, עם סגולה. כמו שכתוב, והייתם לסגולה מכל העמים, וכמו שכתוב, כי יעקב בחר לו לא ישראל לסגולתו. חוס וחמול על עם סגולתך ורעייתך, על עמך ונחלתך, על צבי צבאות חמדתך, אשר בכל לשונות של חיבה קראת אותנו, ובאהבתך ובחמלתך אהבת אותנו, ורצית בנו, ועוממתנו מכל הלשונות. וקרבתנו מלכנו לעבודתך. יהמו מערך עלינו, יחמרו רוחמיך על שפלותנו ובזיוננו. קומה בעזרתנו ואשיינו, ותן בלבנו לצעוק אליך תמיד עד שתרחם עלינו, ותשיב פניך אלינו ותקרבנו. אם אמנם ידעתי כי לפי גודל התרחקותי ממך באלפים ורבבות רחקות, אין כוח בקול צעקתי לעורר ולהוליד תעלומות המוחים. ואפילו אם היה לי כוח לצעוק ולזרוק כל הקולות של כל בורא העולם, לא יספיקו לי אפילו מה שאני צריך לצעוק על התרחקות אחד של יום אחד. ואין שום קול בעולם שיש לי כוח להועיל לי לפי גודל התרחקותי ממך. גם כי אזעק ואסבע סתם תפילתי. מכל שקן וכל שקן שעדיין לא התחלתי לזרוק אפילו לפי כוחי. אבל כבר הודעתנו שאתה מלא רחמים בכל עת ובכל רגע עלינו, ובהחמך רבים אתה שומע ומאזין כל הקולות שבעולם מעמקי עמקים. כמו שכתוב מבטן שאול שיבעתי שמעת הקולי. על כן תמכתי את עדותי בטובותיך וחנינותיך הגדולים, כי על רחמיך הרבים אני בוטח ועל חסדך אני נשען, ולסלחותיך אני מקווה ולישועתך אני מצפה. ובאתי לפרוס כפיי לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהינו, עוזרני וכונני, ועורר את לבבי באמת, שאזכה להרגיש כאבי העצום באמת, כאב נפשי, רוחי ונשמתי, ואזכה לראות ולהבין עוצם התרחקותי ממך, ותזכני לצעוק אליך תמיד בכל כוחי. ואתה תמלא רחמים עלי ותאזין קולי הפגום ותקשיב שוועתי המקולקלת. ותרחם עלי ברחמך ותעזרני לתקן את קולי ותעלני מכל פגום לכל טוב. ותזכני לצעוק בין בתורה בין בתפילה עד שאזכה ברחמך הרבים לעורר ולהוליד בקולי את תעלומות המוחים שנתעלמו ממנו בעוונותינו. ומרוב אבוננו החלשנו כביכול כוח של מעלד אשר כביכול תש כוח השכינה להוליד המוחין, כמו שכתוב צור ילדך תשי, כי באו בנים משבר וכוח עין ללידה. ריבונו של עולם עשה למענך ולא למעננו, עשה למען, שכינת, למען שכינתך ועוזרנו לצעוק אליך באמת בתורה ותפילה. ויעלה ויבוא ויגיע קולנו אליך, ותקבל כל צעקתנו במקום צעקת השכינה. עד שנזכה לעורר ולהוליד תעלומות המוחין הקדושים שלנו שנתעלמו מאיתנו. כי אתה לבד יודע תעלומות, ולפניך נגלו תעלומות המוחין של כל אחד ואחד מאיתנו, להיכן נתעלמו ונסתתרו מאיתנו. עוזרנו והושיענו לנו, לכל עמך בית ישראל, שנזכה כל אחד לעורר ולהוליד על ידי כל צעקתנו את המוחים הקדושים שנתעלמו מכל אחד ואחד למקום שנתעלמו. עד שכל אחד יזכה בכל פעם להוליד ולגלות ולהשיג מוחים חדשים השייכים אליו כפישור נפשו ורוחו ונשמתו. ונזכה להכיר אותך באמת ולדעת אותך בכל פעם בהבנה יתרה. ונזכה לגלות אל עודך בעולם. ובכן יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, מלא רחמים שתרחם עלינו, ותעזרנו ותושיינו מהרה, שנתחיל מעתה לקדש את שבעת הנרות המהירים אל מול פני המנורה, שהם העיניים והאוזניים והפה והחוטם. ותזכני לקדש את פי שלא יוצא דבר שקר מפי לעולם, ולא שום דיבור הפוגם את הפה חס ושלום. רק כל דיבורי היו דיבורי אמת תמיד בקדושה ובטהרה, ואזכה לקדש את פי בתורה ובתפילה בכל מיני דיבורים המקדשים את הפה. ותזכני לקדש את עיניי, ותעזרני להעצים את עיניי מראות ברע. ותהיה בעזרי שלא יהיה לי שום הסתכלות על שום דבר שבעולם הזה כלל. ובפרט תעזרני ותצילני ותמלטני שלא אסתכל חס ושלום על שום דבר מביא לידי ערעור חס ושלום. חוס וחונני ואחם עלי והצילני, ומלט נפשי מעתה מפגם רעות, ולא עטור אחר לבבי ואחר עיניי. אבר עיני מרעות שווא בדרכיך חייני וזכני לקדש את אוזניי ואז כי לשמוע תמיד דברי חכמים אמיתיים ולהאמין בהם. ויהיה לי חכמים בשלמות ותהיה בעזרי שעתי אוזני תמיד לשמוע דברי חכמים אמיתיים. וייכנסו דבריהם באוזניי ויעוררו את לבבי באמת לשוב אליך ולעשות רצונך תמיד. ותשמרני ותצילני שלא אשמע לעולם ולא ייכנס באוזניי שום דיבוע פגום. ולא אשמע ולא אקבל שום דיבור לשון הרע או חילוט, ולא אשמע דיבור נבול פה לעולם, ולא שום דיבור פגום. רק אזכא לשמור את המדיבורים קדושים, מפי צדיקים וקשרים אמיתיים, דיבורים המקדשים את אוזן השומעים. וזקני כן שיהיה ליראת שמיים באמת, ועל הדז אזכא לקדש חותמי, ויקוים במקרא שכתוב, ועריכו ביראת אדוני. וכל מה שפגמתי עד הנה בשבעת הנרות האלו, על ידי עוונותיי ופגמיים מרובים. שחטאתי, אביתי ופשעתי לפניך, פגמתי בפי ובעיני ובאוזני ובחותמים מנעורי עד היום הזה. בשוגג ובמזיד, באונס וברצון. על כולם תמחול ותסלח לי מלא רחמים, חנון המרבה לסלוח. ותתקן ברחמיך כל הפגמים האלה ולא יהיה נשאר מהם שום רושם כלל. כי אתה ידעת כי אין לנו כוח לתקן הפגמים האלו, כי רבנו לפשוע ולפגום בהם. כי מי יוכל לשער ולהערך ולספר כל החטאים והפגמים באמרי פינו. מיום היותנו עד אדמה לאדמה עד היום הזה. וכמה שקרים יצאו מפי כמעט בכל יום ויום. כמו כן שאר חטאים ופגמים גדולים שפגמתי באמרי פי. בדיבור לשון נרע, ורכילות וליצנות, ודברים בתאים בלי שיעור וערך ומספר. ובפרט ריבוי ועוצם הפגמים המרובים והגדולים שפגמתי בעיניי, מי יוכל לשערם ולסופרם, מי יוכל לפרטם בפה. ונמנע ממני אפילו להתוודות עליהם, מכל שכן לעשות תיקונים הרבה כפי ריבוי הפגמים האלה ולתקנם. כי עדיין לא עבר אלא יום אחד מימי שלא פגמתי בו בעיניי, בשוגג ובמזיד, באונס וברצון. ואתה לבד יודע עד היכן מגיע פגם העיניים אשר כל התורה כולה תלויה בהם. אוי, ליווי לי, מה אומר מה אדבר, אם אמרתי אספר כמו אפס קצה מפגם העיניים שפגמתי בכל יום ויום, יכלה הזמן והמה לא יכלו, אספרם מכל ערבון. ואם אתה בעצמך לא תעשה למענך חס ושלום, ותתקן כל הפגמים העצומים האלה בהחמיך, אין בידנו לתקן פגם אחד מהם, מכל שכן כולם. אם עוונות תשמור יהיה, אדוני מי יעמוד, כי עמך סליחה למען תברא, חוס וערוכה, וחמול עלינו, חוס ורחם עלינו. כי אין לנו שכל ודעת איך לרצות ולפעס אותך על כל הפגמים הגדולים והנוראים האלה שפגמנו עד הנה בשבעת הנרות הקדושים האלו, הנמשכים מן המוח הקדוש. ומעוצם ריבוי הפגמים האלה שפגמנו בשבעת הנרות הקדושים האלה, על ידי זה נפגם דעתנו ונתאחר שכלנו ונתבלבל מוחנו ודעתנו. ומחמת זה באים עלי קושיות ובלבולים ועקמומיות שבלב ומבלבלים ומעקמים את דעתי ולבי מאוד. עד שאין יכול להתקרב לשום דבר שבקדושה כראוי. רוצים להרחק אותנו לגמרי חס ושלום מעבודתך באמת. ריבונו של עולם, אתה ידעת את מרירות לבבי, אתה ידעת את העקמומיות המר שבלבי. אתה ידעת מי ומי העומדים עלינו בכל עת ובכל שעה. אדוני, מה רבו צרי רבים קמים עלי? ולא די בצרות נפשנו המרובים שיש לנו על ידי תאוותינו הרעות, שחטאנו ושאבינו ושפשענו לפניך הרבה מאוד. על ידי שהלכנו אחרי שרירות ליבנו הרע ופגמנו בשמך הגדול. וכמה עולמות נחרבו על ידי עוונותינו המרובים, כאשר אתה לבד יודע כמה פגמים גרמנו על ידי פשעינו המרובים. ולא די לנו בכל זה, כי אם עוד יסתרגו הלא על צווארנו, מבלבלים דעתנו מאוד. ומעקמים את ליבנו מאוד בכמה קושיות של שטות על השם יתבאך ועל צדיקי אמת, ורוצים להחקנו מנקודת האמת חס ושלום. ריבונו של עולם, חוס וחמור עלינו ואל תדיננו כמפעלנו, ואל תשימנו כחטאנו. ורחם עלינו וגער בהרודפים אותנו, ורחק וגרש מעלינו, מעל כל עמך בית ישראל, כל מיני מחשבות רעות וערעורים ועקמומיות שבלב, וקושיות הנבוכות וחקירות של שטות שרוצים לעלות על הלב, לבלבל חס ושלום מעבודתך האמיתית. ועשה ברחמך שלא יעלות בלבנו שום צד ערעור ומחשבה כלל מעין זה, מעניין המבוכות והבלבולים האלו. כי באה אנך עמי איש ולא בינת אדם לי ואני באה ולא ידע בהמות הייתי עמך. ריבונו של עולם חוס ורחום וחמור עלינו, וזכאנו להאמין לאמונה שלמה באמת. שנזכה להאמין בך ובצדיקך האמיתיים באמת ובלב שלם, ולא נטה לבבנו לשום קושייה ושום מבוכה בעולם כלל. ולא יעלו ולא ייכנסו בלמנו ובדעתנו כלל, רק נשליך שכלנו הנבוך והמבולבל, ונסמוך רק על אמונה לבד. כי בשר ודם אנחנו, גוש עפר קרוצה מחומר, מיוחמים בחטא ומלוכלכים בעוון. ואיך אפשר לילוד אישה טיפה סרוכה להשיג ולהבין דבר מאורחותיך והנהגותיך? ונזכה שלא נשתמש עם שכל הנוקיים לעבודתך ולתורתך וליראתך באמת, ולא נתחיל לחקור בדעתנו שום חקירה בעולם כלל, ונדע ונאמין באמונה באמת שלמה כי צדיק וישר אתה, כמו שכתוב, עצור תמים פעולו ככל דרכיו משפט אין אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא. ונאמר להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולה אתה בו ותשמרנו באחמך הרבים, ותציל אותנו, ואת זרנו, ואת כל עמך בית שלא נלמד ולא נשים עין כלל בספרי המחקרים. אין בספרי חקירות של אקום, אין בספרי חקירות של ישראל. ולא נווה ולא נשמע להם כלל, ולא נלך באורחותיהם, ולא נדרוך בנתיבותם, ולא נשים לב לדבריהם. ולא ייכנסו דבריהם וחקירותיהם המוטעות, וקושיותיהם ומבוכותיהם, באוזנינו ובדעתנו כלל. כי אתה יודע כמה רעות גדולות וכמה חורבנות גרמו לנו המחקרים על ידי חקירותיהם וטעויותיהם, כי הם רוצים להרחיק אותנו חס ושלום עבודתך באמת. חוס וחמול על כבודך הגדול והקדוש עשה למען ישראל עמך ולמען אבותיהם, אברהם יצחק ויעקב ולמען משה ואהרון דוד ושלמה, ולמען שני מעשר שבטי איכה ולמען כל הזקנים הקדושים והנביאים האמיתיים ראשונים ואחרונים, ולמען כל התנאים והאמוראים ולמען כל הצדיקים וכשרים אמיתיים שהיו בכל דו ולחם על פלטת עמך בית ישראל בעת צרה הזאת אשר כמוהו לא נהייתה. שהם רוצים חס ושלום עכשיו באו כבד המשיחה שתתפשט חס ושלום חוכמת הפילוסופיה בעולם. ורוצים לצודד נפשות ישראל בדרכיהם ובסברותיהם, והם מתחילים לחנך נערים קטנים אשר אין יודעים בין ימינם לשמאלם. לחנכם בלימוד ספריהם ובלשונות העקום להכניסם חס ושלום בדרכיהם ובסברותיהם. ואין איש שמה לב להרגיש צרה גדולה הזאת בליבו, אשר כמוהו לא נהייתה ממות עולם, אשר זהו עיקר חבלו של משיח. ועל צרה הגדולה הזאת התנבאו כל נביאנו וחכמינו האמיתיים מקודם, כמו שכתוב, והייתה עת צרה על יעקב אשר כמוהו לא נהייתה. וכמו שהתנבא דניאל ברוח קדשו, כמו שכתוב, והתבררו והתלבנו והצטרפו רבים והרשיעו רשעים, ולא יבינו כל רשעים והמשכילים יבינו. מרד העלמקולה אתה לבד יודע גודל הצרה הזאת, אשר אין כמוה מעוף צוקה ואפלה מנודח. ואין מי יעמוד בעדנו כי הצדיקי אמת נסתלקו בעוונותינו, חוס וחמור עלינו, יעוררו אחמך על בניך והגן בעדנו. ושומרנו והצילנו מעלה את נפשנו והצילנו בהחמך אותנו ואת כל חברתנו ואת כל עמך בית ישראל. מן כל דעות וסברות הרעות והזרות של כל המחקרים הפילוסופים. הן ממחקרי הקום והן ממחקרי ישראל, אשר נתפסו גם כן. ברשת ומצודה רעה הזאת של חקירות ופילוסופיה. ותלבש קנאתך ותחגור גבורתך, ותעכהו ותשבר ותמגהו, ותבטל מחשבתם הרע מן העולם. וכל המינים וכל הזדים וכל הכופרים וכל האפיקורסים כרגע יעבדו ולא ייזכר ולא יפקד עוד שום סברה משבעותיהם, ולא שום דעה מדעותיהם. חוס ורחם עלינו, חוס וחוננו, והצל ומלט אותנו ואת זרענו ואת כל עמך בית ישראל מכל ספריהם ומכל דעותיהם ומכל סברותיהם. כי לא באלה חלק יעקב, לא באלה חלקנו, לא באלה גורלנו. כי אנחנו מזרע אברהם, יצחקי ישראל, עבדיך, מאמינים בני מאמינים. ואנו מאמינים בך, אדוני אלוהינו, בצדיקיך אמיתיים, באמונה שלמה באמת, בלי שום חקירות כלל. כי צדיק וישר אתה, ואתה מנהיג כל העולם במידת החסד והרחמים. כמו שכתוב, "טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו": "אנא אדוני יאמו מערך עלינו, האזינה קולי בקוראי לך, ותהיה בעזרנו שנזכה לעורר ולהוליד תמיד תעלומות המוחים על ידי קול צעקתנו, ולתרחם עלינו ותושיינו ותזכינו לקדש ולתאר באמת את שבעת הנרות היוצאים מן, מן המוח שבראשנו, שהם הפה וטרן עינין וטרן עודנין וטרן נוק וחוטמה". ועל ידי זה נזכה להמשיך אלינו אור הפנים שהוא שפע אלוקי, שהוא השגת המקיפים הקדושים של השכל. ותשפיע עלינו רוח קודשך, ונזכה ברחמיך להבין ולהשיג בכל פעם מקיפים חדשים לקדושה. ונזכה להבין ולהשכיל עמקי סודותיך, ותעזרנו שנזכה בכל פעם לקדושה יתרה, למען נזכה בכל פעם להשיג מקיפים חדשים להכניסם לפנים לתוך שכלנו. להבין ולהשיג בכל פעם הבנות והשגות חדשות תקדושה, מה שלא היינו יודעים להבין ולהשיג מקודם. ונזכה להכיר אותך גם בעולם הזה ולהשיג גדולתך ורוממותך כל מה שאפשר להשיג בעולם הזה כי לכך נוצרנו. לידע ולהשיג אותך. ואתה עתיד לקבל דין וחשבון מאיתנו על זה, על מי שלא ישתדל לקדש עצמו באמת בזה העולם עד שישיג השגת אלוהותך וידיעת רוממותך יתברך ויתעלה שמך לעד. חוס וחמול נעלינו, עוזרנו ברחמך להשגות גבוהות יותר בכל פעם, בקדושה ובטהרה באמת ובאמונה שלמה. האמת ידעתי, ריבון הדאלמא כולה, כי אני רחוק עכשיו מזה כל כך עד שאין יכול אתה אפילו לבקש ולהתיר ולהפציע אותך על זה. אבל מה יעשה ואבי שבשמיים גזר, כי אתה בעצמך גזרת עלינו בתורתך על ידי צדיקיך האמיתיים, שנשתדל ונתאמץ תמיד להכיר ולהשיג אותך באמת ובלב שלם. חוץ וחונני במתנת חינם, שנזכה לקדש עצמנו באמת בקדושה יתרה, ותשפיע בלבנו התחזקות והתאמצות, שנהיה חזקים בדעתנו להעתיר ולהפציר אותך על זה. כי אתה אבינו ואתה חפץ להיטיב עמנו בטובך האמת בכל מיני טובות אמיתיות. ואתה צופה תמיד לגלות לנו ולהודיע לנו טובך הגנוז והשגתך הגבוהות. ואין המניעה כי קומה בעזרתנו ואושיינו לצרוק אליך תמיד באמת ובלב שלם, ולתאר ולקדש עצמנו בכל מיני טהרות וקדושות, ולהרבות תפילה ותחנונים ודברי יצויים ופיוסים לפניך תמיד. עד שנזכה בכל פעם להשיג ולהכניס מקיפים חדשים לקדושה לתוך מוחנו ושכלנו. ותזכנו לעולם הבא, לעולם שכולו טוב, ושם תזכנו ברחמיך להיכלל בך ולהשיג כל המקיפים הקדושים של השכל, שלא היה אפשר להשיגם בזה העולם בשום אופן. ונזכה ברחמך לחיים נצחיים, לחיים טובים וארוכים, מעתה ועד עולם, לעולמי עד ולנצח נצחים. ותזכנו לדעת שלם דקדושה, ונזכה לידעת שהכל לטובתנו. וימשכו לנו כל השפעות טובות באין דו מחסור דבר. ותרחם עלינו ברחמך רבים, ותזכה אותנו בכל מוחל בית ישראל, שיהיה נשאר מאיתנו שארית בארץ ובעולם הזה אחר מן העולם לאורך ימים ושנים. שנזכה שיתקיימו זרענו וזרע זרענו לעד ולדורות עד סוף כל הדורות. שיתקיים שמנו וזכרנו לעולם על ידי זרענו שיישארו אחרינו. ותזכנו בבנים ובבנות הרבה, בקדושה ובטהרה, ונזכה לראות בנים לבנינו ולא יהיה בנו ובזרענו עקר ועקרה. ותרחם עליהם ותשפיע עליהם חיים ואריכות ימים, ושיהיו כל יוצאיך על אצלנו מאריכים ימים ושנים, וכולם יהיו עוסקי תורתך לשמה ומקיימי מצוותיך. ויהיו כולם קדושים וטהורים מכל חטא ועוון, ויעשו רצונך ויעסקו בעבודתך באמת כל ימיהם לעולם. באופן שבנינו אחרינו ימשיכו שכל הפנים בעולם אחר הסתלקותנו, ויגלו ויפרסמו אלוהותך ואדונותך בעולם, וינישר זכרנו לדורי דורות לעולם ועד. מלא רחמים חושב מחשבות לבל יידך ממך נידך, יאמו רחמיך עלינו קום אבושיינו. ואצל אותנו ואת זרענו ואת כל זרע עמך בית ישראל, שלא יצטרכו כל עמך ישראל לבוא לא לידי חליצה ולא לידי ייבום. ויקוים בנו מקרא שכתוב, וראה בנים לבניך שלום על ישראל. כי אתה לבד ידעת עוצם הרחמנות שיש על נשמת הנפטר בלוזרה של קיימה חלילה. אשר הנשמה עז לה תרטילה ואין לה יכולת לעלות אל מקומה הראשון. ואין לה יכולה לשוב לבית אביה והיא הולכת נע ונד ומטורפת ואין לה מנוח לכף רגלה. ריבונו של עולם, רחם עלינו בהחמך הרבים ובחסדיך העצומים. והצל אותנו ואת זרענו ואת כל עמך ישראל, שלא ילך אחד מן העולם בלא של קיימה. רע, כולם ישיעור אחריהם בנים ובנות חיים וקיימים, עוסקים בתורה ומצוות, הכולם יעשו פירות הרבה, ילכו ינקותם, תארכנה פירותם. עוד ינבון בשבת, דשנים ורעננים יהיו, ויתרבה גבול הקדושה על ידי זרע ישראל, שהתרבו מאות בעולם. ויהי נשאר מכל אחד ואחד מישראל דורות ודורי דורות עד סוף כל הדורות, ותפקוד לכל חשוכי בנים בזרע של קיימא על עבודתך וליראתך. וכל אותן הנשמות מעמך ישראל אשר כבר הלכו לעולמם ולא השאירו אחריהם זרע של קיימא, תרחם עליהם בהחמך הרבים ותתקן אותם בחסדיך העצומים. ותעזור לכל עמך בית ישראל בכל מקום שם, שיזכו לקיים מצוות יבום וחליצה בשלמות הראוי באמת, בקדושה ובטהרה גדולה. ויזכו לעשות בשלמות התיקון הצריך לנשמת המת באופן שתעלה נשמתו לאור הפנים וישוב למקומו ולמנוחתו להתהלך לפני אלוהים באור החיים. ומאטה תרחם עלינו ועל זרענו ועל כל עמך בית ישראל, שלא יצטרך שום אחד מישראל לבוא לא לידי חליצה ולא לידי יבום. ותמלא רחמים על כל שבועי לב שיש להם צער, גידול בנים אך מנה ליצלן. ותעזור להם מעתה שיזכו לגדל בניהם ובנותיהם לתורה, לחופה ולמעשים טובים לאורך ימים ושנים, ובפרט וכו'. ריבונו של עולם מלא רחמים אתה ידעת את לבבם המר והנמר, לבבם הנשבר והנדקה אשר כשל כח הסבל. ראה עניים ועמלם, ראה דמעתם ושמיים קטם ואל תעלים אוזניך מצעקתם. כי מי יוכל לסבול את כל בחייתם וצעקתם ואינקתם מגודל הצרות שכבר עברו עליהם? ריבונו דאלמקולה, על עופה לשבורי לב ומכבש לעצבותם. רפש עברם ושמח נפשם ואמור לצרותיהם די ורחם עליהם מעתה ותאמר למלאך ערף ידיך. ותעורר רחמיך עצומים עליהם ותשלח חיים טובים והערכות ימים ושנים לבנים הנולדים להם כבר, שיזכו לגדלם, לתורה ולחופה ולמעשים טובים. ויעריכו ימים ושנים בזה העולם, ויזכו לראות מהם בנים ובני בנים, ויצאו מהם דורות הרבה, ויזכו להוליד עוד בנים ובנות הרבה חיים וקיימים. ויצאו מכולם דורות הרבה ודורי דורות עד סוף כל הדורות, וירבו ויגדלו ויצמחו עד ביאת הגואל עד סוף כל הדורות. וכולם יהיו עושי יצונך באמת, ויקוים בהם ובזרם, הקטון יהיה לאלף, והצעיר לגוי עצום, אני אדוני בעיטה אחישנה. ריבונו של עולם, עשה למענך, עשה למען זכות אבותם הקדושים, וחמור עליהם מעתה, שהתקיימו זרם לאורך ימים ושנים. שמחם כי מות עיניתם, נחמם מגונם, ואכן לבבם, ועזור להם מעתה, שיזכו לשמוח תמיד בבנים אשר נולד, נולד להם כבר, ואשר הם עתידים להוליד עוד. כולם יאריכו ימים ושנים בתורה הגדולה עד כי יבוא שילה. וזקני בחמך הגדולים ובחסדיך המרובים לקיים מצוות סוכה כראוי בכל פרטיה ודקדוקיה וכוונותיה ותרגג מצוות התלויים בה, בשמחה ובטוב לבב ובכוונה שלמה כראוי. ונזכה שיומשך עלינו על ידי מצוות ישיבת סוכה כל שבעת ענני כבוד שהקיפו את ישראל במדבר. ופרוס עלינו סוכת שלומך ונזכה להשיג השגת המקיפים הקדושים, השגת אורח הקודש, על ידי מצוות סוכה כראוי בקדושה ובטהרה ובשמחה. ועל ידי תתגן עלינו ובעדינו ותצילנו מכל אויב ואורב ומכל מיני שונאים שיש לנו בגשמיות ורוחניות. ועשר שטן מלפנינו ומאחרינו ובצל כנפיך תסתירנו. ריבונו של עולם חוס וחוננו ושמע כל תפילתנו בעכמים ותשפיע עלינו שפע אלוקי, שכל האמת. שפע המקיפים הקדושים, שפע אורח הקודש ויפתח לנו אור השכל. בימי התנועה צריכנו להשיג במהירות גדול השגת המקיפים הקדושים, ונזכה להשיג שכל הנקרא קדם שהוא אור הפנים, עד שלא נצטרך להשתמש בשום הקדמה. ועל ידי מהירת תנועת השכל הזה נזכה שתהיה שלהבת ליבנו עולה תמיד מאליה. ותעזרנו תמיד שיתלהב ליבנו בהתלהבות גדול באמת לעבודתך וליראתך ברשפי שלהבת יא. ועל ידי התלהבות לקדושה של הלב נזכה לתקן את כל הפגמים שפגמנו על ידי התלהבות הלב דסת רעך. ונזכה לתקן מהרה את כל פגם החמימות וההתלהבות שהיה לנו לדברים גשמיים, לתאוות רעות ומידות רעות, עד אשר באנו לידי חטאים ועוונות גדולים, על ידי התלהבות הלב לתאוות עולם הזה. על כן באתי לשחרר פניך, אדוננו, אלוהינו, ישמרו חכמיך עלינו, ותשתדל בהצלותינו, ותתאמץ בתיקון נפשותינו, ותעזרנו מעתה, שלא יהיה לנו עוד שום התלהבות בלבנו לשום תאווה שבעולם, אפילו לדברים המותרים. מכל שכן וכל שכן, שלא יעלה בלבנו שום התלהבות חס השלום לשום דבר האסור לנו, ותעזרנו ותכוננו ותשפיע עלינו בחמלתך. שנזכה שיהיה לנו התלהבות הלב דקדושה להתלהב בשלהובין דרחימותא לשמך ולעבודתך באמת. להתפלל ולהתחנן ללמוד ללמד לקיים את כל מצוותיך בהתלהבות גדול בקדושה ובטהרה, כי רצונך טוב באמת. ועל ידי זה נזכה לתקן כל פגם מההתלהבות וסטראה, חשאיה בלבנו מנעורנו עד היום הזה, באופן שנזכה שיתאר ועל ידי זה נזכה לפרש שיחתנו לפניך תמיד, ונזכה לרצות ולפייס אותך ולהתחנן לפניך בכל פעם בדיבורים חדשים אמיתיים, שיהיה לנחת ולרצון לפני כיסא כבודיך, ונזכה להתקרב אליך בהתקרבות גדול באמת ובלב שלם, כאשר נאה לעם סגולתך. לב טהור ברע לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי, אל תשתיכני מלפניך ורוח קודשך אל תיקח ממני. ותעזרני שאזכה לחדש בתורה חידושים אמיתיים בקדושה ובטהרה. ואזכה להמשיך תמיד חידושי תורה שיהיה לי רשות מן השמיים לגלות אותם לעמך בית ישראל לעם סגולה. ויגולגל זכות על ידי. ואזכה להיטיב מטובך אשר תכונני לכל עמך בית ישראל. לגלות את הסגולה לעם סגולה. לגלות להם אשר תזכני להשיג בשכלי חידושי תורה אמיתיים בקדושה ובטהרה. באופן שיחזרו בתשובה שלמה על ידי דיבוריי. ולא אכשל באמרי פי, ולא אומר דבר שלא כרצונך. מקים מעפר דל, מאשפות ירים אביון, אוכוס וחונני, ומלא משאלותי ברחמים, ועשה למענך ולא למעננו, עשה למענך והושיענו. מלפניך מלכנו אקם, אל תשיבנו. חוננו ועננו ושמע כל תפילתנו, כי אתה שומע תפילה ומאזין קולנו ממעמקים. אשר יצעקו אליך בית ישראל מארץ מרחקים הנאנכים והנאנקים. לא תוכל להתעלם מאחיך האביון, עזוב תעזוב, ועקם תקים, רוכב שמים בעזרנו, ובגאוותו שחכים. סוגריים, ויאמר מזמור לדוד, אבו לאדוני בני אלים וכולי, תהילים כט עד גמירה. מזמור לדוד, אבו לאדוני בני אלים, אבו לאדוני כבוד ועוז, אבו לאדוני כבוד שמו, ישתחוו לאדוני באדרת קודש. כל אדוני על המים, כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את עזי הלבנון, וירקידם כמו עגל לבנון וסריון, כמו בן ראמים. כל אדוני חוצב להבות אש, כל אדוני יכיל מדבר. יכיל אדוני מדבר קדש. כל אדוני יחולל אילות ויחשוף יערות, ובהיכלו כולו לא אומר כבוד. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו יתן, אדוני יברך את עמו בשלום.